Bo día, familia Comareira Oxe, vimos vimos a medias ou, Bueno, non sei, falo por min Porque non estamos acostumbradas a emitir un martes E eu estou así un pouco desubicada Desubicada, sí Como sí. sí. estamos, Rachel? Bo día Bo día, Bo día está moi bo día hoxe <risa> Está un día estupendo, Gonzalo Está así que a cabeza un pouco baixa Non teño fame ah, bueno. ah. Pues nada. Non comiche nada no recreo Un kiwi e un plátano Por suposto É unha boa tarde, ben, gracias Ben, é eh, unha boa día, que tal? Pois aquí estamos, xa pasou o día de rosaría ou esa xornada na que conmemoramos o nacemento da nosa escritora máis universal e seguimos porque a vida segue temos unha efeméride a volta da esquina tamén moi pronto que é oito de marzo, Día Internacional das Mulleres esta semana queda así un pouco no medio pero iso nunca quero dicir que non haxa cousas das que falar para iso trai a nosa xenda a compañera Raquel tamén teremos o espazo do alumnado sorpresa, non vou adiantar o que hai hoxe teremos a Gonzalo coa palabra da semana É unha sección, sección ciencia e eu encargarei-me como cada día da música, que é o que me deixan facer e non moito máis. Imos alá, a ver que nos espera estes días no Instituto. Pois, benvidas unha semana máis a Xenda Cultural do noso IES. Comezando polas actividades que se realizarán dentro do noso centro, podemos comentar a charla Adiccións con Exens Sustancias Apostas ofrecidas por unha xente da Garda Civil que terá o alumnado de Terceiro de ESO o Xoves dentro do programa Plan Director. Tamén o Xoves, o Departamento de Grego e Latín, organizou unha a tradicional saída ao Teatro Greco-Latino eh, a Lugo, elevará o alumnado de Cultura Clásica de Terceiro, o alumnado de Latín de Cuarto, E de griego latín, de primero bacharelato, B. es una rueda. Recordade tamén que este martes remata o plazo para inscribirse no grupo de traballo de bonsais que, como xa poida ver estes días, están expostos no expositor que está xunto á biblioteca e que son obra de Moncho, profe de bioluxía. Entón, se vos interesa iniciarvos un poquinho na arte do bonsai, apuntadevos. Esta exposición forma parte do proxecto Somos máis que profes, no que profesorado do centro, temos a oportunidade de mostrarvos a vós e compartir con resto da comunidade educativa as nosas habilidades fora do contexto docente. O primeiro foi Moncho, Os seguinte non sabemos quen será Pero xa os podo confirmar que non Que moitas habilidades non teño Podía Gonzalo facer unha obra doiro de como construir de chistes? Que... Pff, que pereza. Es, está dando pereza eh, eso, no ten, no, eso ten vale que, que, que no. salir <ríe> dun <de> <ríe> É algo innato Podena espontáneo É unha de como descansar no, no sofá Nuna postura ergonómica Que xa teño moi mallado eso Para que non che doa o pescozo a levantarte Pero tal. non creo que teña que ver só o corpo Igual o sofá teña algo que facer entonces... Tambén, teña que ser ca calidade Na rúa ou mola, de coparon cola. Tralijar na disco que discontrola. falala me ben mal educado. Tamén o profe de madeira, Javier, está exhibindo as súas obras na entrada do centro, así que se podedes pasar por ali e desfrutar do seu traballo porque é impresionante. Os seus debuxos están feitos con bolígrafo Bic sobre madeira. Eu usa, mm, creo que só so 4 ou 5 de diferente cor e, e nada, vai conseguindo as texturas e máis as cores mesturando esas cor, esas cores básicas. Pasada, non sabía. Iso é dificilísimo está, porque sí. son bestiales. O eu, eu, eu provei... e eh, complexísimo <risa> no. pro. no, pero non hoxe provei, cando fun, aquí donde me ve pese a debuxar fatal que algo que todo o alumnado sabe igual vos non debuxo fatal fun a clases de debuxo para ver si melloraba algo que non é co boli A ver, xa non son moi habilidoso Muy tampouco. Difícil. A ver, tamén é o único defecto que ten, pero na máis pinta sí, máis que is. Tábame comentando era Javier que, que por certo poderedes ver eh, as fotos tamén subidas ao Insta esta semana, e eh, comentábame que ele empezou traballando tamén con pastel, eh, tamén con sanguina e eh, con creo que con grafito, sen me dixo, e eh, despois quería facer algo distinto, então ah, tamén con óleo, e eh, despois dixo el, "Pues vale, vou fazer algo distinto. Eh, co boli Sobre Madeira Bua, que sobre... Porque necesitaba algo que se case rápido Que podes claro. e... facer máis obras uh -huh. E nada, moi interesante Así que nada, pasade por ali por favor E desfrutade da exposición E nada máis, aquí rematan estes di... minutos De, de diversión ou información Así que nada, seguidnos no Insta e es de Melide e... Vémonos para a semana É máis perigoso do que crees Falar en galego podeche causar estrés Estas pego non o ves Por certo, aproveito tamén para facer unha cuña publicitaria da Assemblea Feminista do Días de Melide que se chama Estela Lila, que tamén xa temos Instagram. Se poñedes estela./lila/baixa creo que é así. Eh, podedes tamén seguir eh no Instagram. Creo que é así. Moi boa promoción. A ver, porque non o traía preparado. Só ame que é así e eh, podería pa... comprobalo, pero non podo porque estou en directo. Creo que estele.liga. De todo lo sigues no esteleliga Está no taboleiro, está no taboleiro, quero decir, poden ir alí e consultalo que tamén hai unha sección no taboleiro xusto na entrada, de lila, entonces, sí, está en directo, entonces. Non hai excusa para non ser feminista. Estela.lila/ O mesmo que dixen, eh? o que pasa é que Gonzalo tamén que subestimar, claro. Pero hai que lle facer unha cuña publicitaria xa. En Facebook me pega. Ben, que ninguén se confunda que esta canción que estamos coitando hoxe de Sonda Rúa artistas desta semana eh, titulase en galego non mola pero é unha canción con moita retranca chea de ironía, se queredes escoitar enteira buscadela por internet que anda por diferentes plataformas eh, Con ela chegamos a sección do alumnado a mellor sección deste podcast por Comaros Verdes e eh, hoxe temos a gañadora e o gañador primeiro e segundo premio, eh, neste caso o gañador e a gañadora eh, do Concurso de micro de entroido do noso instituto Eles son Gerai Castro, de 1º S.O.B. E Janire Mato, tamén de 1º S.O.B. Imos escoitar primeiro o relato gañador, que é o de Gerai Con título Destripando a Historia Destripando a Historia Era un día soleado do mes de Xaneiro No parque da Rosalía, en Melide xuntáronse moitos paxariños Pero entre todas as razas que había Un deles chamaba atención porque non podía voar Os compañeiros dicianlle, subo tobogán e colle forza. Ele en que aínda era moi pequeno, que co paso do tempo chegaría cima do campanario de San Roque. Todos os paxariños crían que era un pouco rariño, cando de súpeto apareceu a súa nai, unha xigante gata de cor negra. Dixolle a súa nai, castigado por unha semana por enganar estes vos paxariños. Foi entón cando o gatiño confesou. E agora, vai ao de llanire, segundo premio. Eh, neste caso, titúlase Os animais. Os animais. Eras unha vez un porco que dende pequeno soñaba en traballar no circo. O director sempre lle dicía que os porcos non sabían facer nada. Un día o porco decide disfrazarse de león para poder traballar no circo. O director quedou supermeigán impresionado. O león sabía facer malabares, volteretas e moitas cousas máis. No primeiro espectáculo o porco, etavo disfraz. A xente é dobe impresionara e opor o dixo. Isto é para demostrarvos que todos os animais temos cualidades. Hasta que ente, chehamos dedo por lo de sempre. Ache boan café pero que le va a maravilla temos alma de de literatas aquí no instituto non a mi parece unha chulada este sí. ciclo de relatos moi ben que teñen que ver con a biología sempre <risa> sí me bueno aquí o de Yanire falaba dun circo non sei sé si se era o circo <risa> o no, <risa> <se conoce> <risa> circo non sei o circo o porco disfrazado de león outro día no. <risa> porco porque eres de silla non por outra cosa estou muteado xa ánter é xe te conguela xa agora A que me subestima o que me subestima é ti todo o tempo no, que, me que metes as, as cannes cápate. cortadas claro, que ainda é moito peor a censura porcos, tío, non me arresto tanto que tío, tío. non ves, agora <ríe> dí que, que non verro o sea. que lástima que non se deixe na radio a cara te ofensa un de gozado este malo. un tipo de violencia cara a min entón eu Moi somos asundir. feministas perdidas sí, Somos fatos, verdad, malísimas En fin, eh... non xuguedes con eso, por no, favor es ven, Venga, Gonzalo, toca chetín No, tocañe a Rachel sí. sí. Ui pero toba. aquí está Que ilusión me... Vale, vale a ver, a vai. Adiós ríos, adiós fontes Adiós regatos pequenos Adiós vista dos meus ollos Non sei cando nos veremos ben, Moitas gracias Rachel Isto é unha estrofa non dun poema de Raquel Eh, esta estrofe dun dos poemas máis coñecidos de Rosalía de Castro, que a bofé non é dos meus favoritos. Dá-nos pe a falar da celebración do día do seu nacemento ao lópolo 23 de febreiro do ano 1837, data que tamén rememoramos no noso íes a semana pasada. Pois ben, a min chamou mea atención a palabra regatos, porque é un termo apegado ao mundo agrario rural, unha característica moi relevante da literatura de Rosalía. Botando mándanos a inestimábel colaboradora R.A.G. Defínese como un substantivo masculino cuxo significado é curso de auga moi pouco abundante, regueiro pequeno. Como exemplo temos, as fontes van alodadas e os regatos tamén. Como sinónimo, proporciónasenos a palabra regacho. <risa> Quería, queridas comareiras, abrir aquí e agora un melón para ver se iso dos problemas derivados de haber un regato que irriga varias fincas, vexase violencia verbal e incluso física por ir tornar a auga antes de tempo, pasaba antaño na miña zona ou tamén nas vosas. A ver, abrimos debate. Eu da auga... Eh... Sempre, xa se, se, se, se, se, se, se falamos en como verdes, auga, auga, auga ergo conflitos. Evidentemente, eu, eu poderia, incluso o sea, morte, agora mo... no. incluso ten havido mortes. Agora ¿sé? non, pero eu poderia ser unha das persoas, a min cáusa sí. me... moitísima angustia que se me acaba o auga, entonces eu poderia ser unha das persoas que lia por ela, o sea, no, é pero terrible. Pero levar auga prado, non? Si, sí, si, sí, sí, pero bueno. ten havido mortes, eh? Jesus, pero ti dende vives? xa isto son bueno, despois tamén hai outra cousa que pasa que cando contaminan a auga por botar purín na sí. leira que non deben porque iso na miña casa, pois pues, moitas veces sí, pasa, pasa, bueno, a, a calidade dos ríos en Galicia sí. gracias a que teñen un fluxo de auga como moi, moi rápido e iso favorece que hai o sea, hai moita contaminación fundamentalmente pelos purín, nitróxeno, fósforo e así pero afortunadamente, para o pouco que coidamos la auga, bastantes orte timos, eh? porque ao mellor en, en outras zonas que non tivese tanta velocidade, a contaminación iguala non tomamos máis. Mira ti. Pois, sempre estaba ben pues, esta enxega científica. Que a xente non prexaba pola, pola auga nas vosas zonas. Sí, sí, sí, confirmamos Tipo como aos marcos Mabe un marco de sitio Pois a auga é un ben moi prezado Ten dado lugar A moitas disputas Estou totalmente de acordo Evidentemente na minha zona tamén pasaba Vou ter un pouco de spoiler xa da seguinte sección, ya que antes Rosalía tamén falaba de plantas, mm. e non sei se sabedes o que son os couselos. Bueno, na miña zona chámanse que son os ombligos de Venus que nacen na, nas paredes, nos muros, nos balados. Cade sí. vos conta que son así sí, redondiños sí. verdes. Sí. Pois aís utilizábanse antes cando pasaba un regato entre dúas fincas para saber de quen, de quen era a auga, poñíanse na parte de arriba en función de, porto, o sea, soltabas un ou varios, normalmente un, e aís en función de para donde torcera correspondía a auga, non iba polo regato, e ah. a de para a finca de quen fora esa persoa correspondía a auga. Moi ah, ah, científico, que... non? <ríe> bueno, <ríe> si axudaba a resolver pote teu rego, a auga estaba genial. <ríe> estaba bárbaro, o si. Sea, científico sí. non sei, pero poético que é importante, <ríe> boni... pois pues, sí. sí. son os que chaman tormentelos, ou non terá que ver. Aí en galego no en sei. castelán non sei o nome, tormentelos, ah, tormentelos. Aí en, pues, en castelán non sei o nome, eu Pero no É outra cousa. No, no, mm. ah, pues non, non, non, en galego, tormentelo en galego. igual pode ser o no de, de ser abel, que sí. comprove e confirme. Non, no existe esa palabra. Pero cousa, en galego. O ámbito de ben. nada, retirou os tormentales, eu, compro, eu que non que pódense que comer, eh? Si, sí, sí, son comestibles, son sí, ordeables. Sí. Cando son no viños, porque si. Es pois pues sí, claro, pues, sí. escuchiste eh, que non diamos. Sí. atención, chistazo. Mandando un afectuoso <ríe> que Mandando un afectuoso saúdo aos nosos ointes da Argentina e Uruguai Pois saber lo que es un regato para un argentino. Es dos veces un gato, boludo. Ten entrar deles aún así de merda buscando paliza A miña peñita galaica merece un Grammy Sabelo mami Oxe pechamos los micas non faltamos a Mani Vimos a atacar Marco Pantani Vimos vacilar con Malori Mani son da Rúa ya non me zafa Dan más asco ya que los cani Saben en galego non mola Me llorgano badi bar money Lumen, gallo mais lumen A todo iso que les consumen Pois vamos seguir con Rosalía e Conciencia. Falando de regatos, eu vou aproveitar e escorregar a miña eh, sección cara a unha das literatas feministas e menos chorosas, e que parece que é bastante que, menos que alguns estudos os máis desgusto de reivindicar da nosa literatura. Efectivamente, seguimos a falar de Rosalía de Castro, autora fundacional da cultura galega. Tratou todos os temas da poesía, o amor, a temática cívico-social, a existencial, a metapoesía e, como non, a natureza. É unha das grandes poetas da paisaxe. Na beleza e a grandiosidade da paisaxe galega, Rosalía sustenta un discurso de dignificación que abarca tamén as xentes que habitan e a lingua que estas falan. Con ela, metémonos de cheo nunha das disciplinas básicas que nos axuda a comprender a natureza, damando o estudo das flores e árbores, a botánica. A botánica é a ciencia que se ocupa do estudo das plantas. Ainda que, en sentido estrito, esta rama da biología só se ocupa do estudo das plantas, na práctica, as e os botánicos estudan tamén as algas e os fungos. Así pois, para render homenaxe a esta creadora literaria que nos ensirou, ensinou a mirar a, pei, a paisaxe de maneira, elaboramos un pequeno herbario a partir das súas mencións a plantas e flores. Imos comentar agora cales son as máis utilizadas. Que chulada. <risa> Eh, as máis comuns, bueno, Rosalía, ademais, de maneira moi reiterada, reivindica a Rosa, que é a reiña indiscutible da súa obra, pero tamén se ocupa de outras servas, como as flores humildes, as servas do Campo Florido. Nesta ocasión falan normalmente de mm, margaridas, violetas e xasmins. Pero, ademais diso, tamén se encarga de reivindicar outras servas, como as servas do cementerio, que constituen un sintagma que contén a tensión entre a vida e a morte. E cal é árbore fundamental por excelencia da poesía galega na obra de Rosalía? Pois, evidentemente, o Carballo. Pesei que es dicir o calito. <risa> o o alcolito. Non creo que o era moito calito. afortunadamente. Oye, Camelio non, non é tamén non está relacionado con Rosalía? Non. A Rosalía eu teño entendido que a súa mm, flor favorita, a súa planta favorita, eran os pensamentos. Ah, que sí. tamén, é, en teoría, era a súa planta Yo, favorita. Ele era el padrón, é como... Padrón tamén a camelia como algo moi representativo, pensei que estaba, non sei, was, na, na, a, was, a, camelia, a camelia, galega, ou é un Non, o que pasa que está naturalizada aquí porque leva tantísimos ne, anos, anos aquí, claro, leva século 15 que rogeron, entón agora, sí, unha asiática, sí, pero, É unha arbore asiática, está como moi identificada coa nosa cultura agora porque leva aquí unha pila de séculos, claro. entón é das nosa ben tamén, mm -hmm. sí. pero, pero, en principio non. E bueno, repa, somos, somos cameladores. Engándame. <risa> <risa> e por que o carballo? pois porque fronte á efemera vida das flores, as árbores exceden non se prolongan a súa existencia máis alá de nos mesmos. É profundamente significativo que das 14 especias máis mencionadas na obra de Rosalía, sete sexan xan árbores e que entre elas se xo carballo o que sobresae. Veña que xa remato que vexen as rosas caras que me enrollo como a persiana, pero quería comentar que, tal e como era de esperar, Rosalía tamén era unha fervente defensora do medio natural. O exemplo máis claro foi a denuncia das talas indiscriminadas na Carvalheira de Conxo, converténdose nunha das primeiras proclamas ecologistas de todo o Estado. Así que xa sabedes, familia comareira, vai Rosalías e menos Murguías. <risa> Xa chego agora Vai rematar un ciclo Xa chegou agora E aqueles que pasaban De nos falan nosa hora micro Que non a minora Tenho moita clase Pero non traballadora Bota pra fora Chaman a mora Continuamos na sección Música con ritmos urbanos Así é a selección De grupos galegos Feita polo lunado De Historia da Música De segundo de Bacharelato Que escoitamos Nos recreos do IES de Melide Esta semana Son da Rúa Non isto por ser estrelas, ti Son da rúa foi un grupo de rap galego de Ponteareas que estivo activo entre o 2016 e o 2023, unha banda que se despediu hai nada dos escenarios hai menos dun ano. Formávano Hugo Quezeta e Alex Arnoso As voces e de bass como DJ. A principios do 2018 lanzaron o seu primeiro traballo de estudio, Liberando mentes, que escoitábamos antes. E en 2020 publicaron o seu único LP co título Eterno Combate, que constou de 12 temas. Unhas letras reivindicativas e subversivas na esencia de son da rúa atópase a en valor da cultura e a lingua galega. Así son frecuentes as temáticas sociais e hai unha clara implicación con causas que repercuten positivamente na cidadanía. Como é, como é, como é, como Soterramos la semente pero a loita siguen pe Como é, como é, como é, como é Vende gravar aquel tema pola CD do PP como é Tras anunciar a fin do grupo, en 2023 realizaron unha xira de despedida por distintas vilas e cidades galegas, así como en Bilbao, e tamén ofrecendo o seu último concerto o 13 de abril na Sala Capitol de Santiago de Compostela. Tres días antes publicaron o seu último tema, que é precisamente este que estamos escoitando, como vedes ten así un aire de despedida, fai así un repaso a súa traxectoria, e titulase En Pé. Herade metalón de rap, pero ha sido unha odisea, xa parecemos somero. Mantendo o principio xa chegamos ao final. Mantense o franquismo en esa audiencia nacional. Ei, ei, sí. Pois xa están dicindo que chegamos ao final. Aí, xa xa e non mancarse. A quirse. Un prazer, xente. Pero volvemos, como volvemos sabe? pronto. Vémonos, pronto. ¿no? Vémonos escoitámonos os luns que ven O quê? Hombre, por suposto. Sempre. Veñan, tanto como areeiras, comeireiros. Saúdo a people, people. Festis com a festis cama diplo. Pero xa xe o momento da acabar este periplo Coma tibu, molla hasta escoltarnos o legado Somos bolidos en este pado Estilo sordido danos por acabado Seguimos en pe de guerra ca memoriado logrado Levando a voz un pobo por toda Galiza Con ondas sonoras que veloxerizan Nunha industria musical que te idiotiza Non Lambert Cruz de festis non monetiza O panorama xa aparece o puto Sálvame Estes dous son meus irmãs, así que cálate Como es que hace corte trachos y con chandales Escoltan este tema, todo dicen, veña, válgame Menuda liamos nos salón de plenos Como Afroilán dispararon, se noté Quisieron calarnos, no fumos a menos pisamos freno, pero a loita sigue Como es, como es, como es, como es Soterramos la semente, pero a loita sigue en P Como es, como es, como es, como es Dente que el tema por la sede do Pepe Como es, como es, como Soterramo la semente pero a loita sigue en pe, como é, como é, como é, como e. por moito que a escureza sempre matemo la fé. Hum, uh, uh, hum, uh, uh. hum, sempre matemo